Frica Frica de oameni este o cursă. Proverbe capitolul 29 versetul 25 Frica de Domnul duce la viață. Proverbe 19 cu 23 Frica este un monstru mâncător de pace, de lumină și de fericire. Frica este o armă puternică în mâna diavolului pe care o mânuiește cu dibăcie în lupta lui sălbatică împotriva copiilor lui Dumnezeu. Frica de Domnul este izvorul vieții și al fericirii. Frica de Domnul este viață și este începutul înțelepciunii. Frica strecurată însă de diavolul în inima omului este moarte și întuneric. Frica face mai multe victime decât orice rău în el însuși. Lașitatea este triunful necredinței. Adevărul și dragostea nu pot rămâne într-o inimă fricoasă. Tăria inimii stă în frica de Domnul, iar slăbirea inimii stă în frica de om. Mai frica de Domnul te izbăvește de frica de oameni. Biruitori sunt numai aceia care au fost eliberați de frică. Frica de Domnul păstrează pacea și fericirea sufletului. În lumina cuvântului sfânt se poate învăța frica de Domnul, că ea este școala înțelepciunii. Frica totdeauna îți răpește lumina cunoștinței și îți stinge candela credinței, încât nu mai poți deosebi realitatea de închipuire. Teama de oameni când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu are atâta putere asupra noastră câtă viață mai are firea veche în noi. Numai când ești mor cu adevărat față de lume și păcat, nu te mai tem de oameni, ești din lucrare și nu te mai biruiește ispita. Credinciosul fricos și plin de îngrijorare aduce slujba cea mai dăunătoare cauzei lui Dumnezeu. Tulburarea și îngrijorarea sunt întruchiparea slăbiciunii. Când mă odihnesc pe patul credinței, nu mă îngrijorez. Numai atunci mă îngrijoresc când am trecut de pe terenul veșniciei pe terenul vremelniciei, când am făcut din viața trupului un scop în sine. Îngrijorarea este neîncredere și neîncrederea este păcat. Îngrijorările sunt odraslele fricii. Numai atunci avem siguranța că nu dorim ceva rău când ne temem cu adevărat de Dumnezeu. Fricoșii nu pot intra în împărăția Harului, a păcii și a dragostei. Alipirea cu toată ființa de adevăr îți dă tărie ca să biruiești frica de oameni și toate împotrivirile diavolului. Frica nu vede niciodată totul. Frica vede numai un lucru. Ea vede numai clipa prezentă și este oarbă față de toți ceilalți factori. Vede și în drumul ei și e oarbă față de Dumnezeu. Frica, zice un înțelept, eu o pedeapsă pentru ruptura ce se declară între noi și tot. Frica este cel mai dăunător lucru pe care îl putem păstra în noi. Curajul se află în noi adesea în mor de frică. Ignoranța hrănește frica. Nu te teme de amenințările celor mari, ci mai degrabă de lacrimile celor săraci. Nu atât grijile te apasă, cât gândul la ele. Frica este Evanghelia Diavolului. Frumusețea. Să trăiești frumos ca în timpul zilei. Roman 13 cu 13. Frumos este să lăudăm pe Domnul. Salmul 92, versetul 1. Adevăratul frumos este cunoscut numai în lumină. Păcatul strică frumusețea. Trăirea frumoasă atrage sufletele la Evanghelia mântuirii Domnului Isus. Printr-o trăire frumoasă și printr-o lucrare măiastră facem să vibreze corzile sufletului omenesc, atrăgându-l spre Domnul Isus. Gândirea. Aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Filipen capitolul 2, versetul 5. Gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3 Gândirea adâncă este drumul spre înfrânarea poftelor. Gândurile rele sunt o bărși a tuturor păcatelor, păcate care ne cinstesc pe Dumnezeu și josesc și nimicesc pe om. A nu gândi este un păcat tot așa de mare ca și celelalte păcate mari. După cum hainele putrezesc dacă sunt închise în ladă și lăsate acolo, tot așa și gândurile cele bune ne puse în practică. Numai cine gândește drept poate trăi drept și poate lucra drept. Să cugeți la Dumnezeu prin Dumnezeu, atunci îl vei cunoaște cu adevărat. Păcatul strică rațiunea. Gândurile firești sunt tot atât de periculoase ca și faptele păcătoase. Să punem combustibilul adevărului pe focul gândirii noastre ca să nu se stingă. Numai mintea înnoită zilnic poate gândi drept și poate cunoaște adevărul în toate privințele. Numai cine gândește drept poate aduce jefe adevărate pentru Dumnezeu. Viața de curăție și sfințenie se poate păstra numai printr-o gândire sfântă, printr-o înnoire necurmată a minții. Cine se gândește la lucrurile de sus, are viață cerească. Creștinismul este o cale dumnezeiască pe care poți merge numai dacă folosești gândirea. Mintea noastră trebuie să fie înrădăcinată în Hristos ca să putem gândi ca El. O idee, dacă nu este fixată, este inexistentă. Ca să fim lumină în toată purtarea noastră, trebuie mai întâi să avem o gândire plină de lumină. Ca să fim adevăr în trăire, trebuie mai întâi să fim adevăr în gândire. Ca să ajungem la o trăire limpede, trebuie mai întâi să avem o gândire limpede. Judecata și statornicia în viață le are numai cel care are cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește. Nimic nu vindecă rațiunea decât adevărul. Rațiunea vindecată rămâne în adevăr și adevărul dă statornicie vieții. Credința face cu adevărat folositoare judecata omului. Cine trăiește în curăție este stăpân pe gândurile lui. Murdăria păcatului aduce cu sine gândurile, încât omul nu le mai poate stăpâni. Cugetare este ușa prin care se poate intra în domeniul credinței. Adevăratele gânduri bune sunt numai atunci când sunt făcute roabe lui Hristos și când umblă după lucrurile de sus. Ca să gândim bine, trebuie să fim bine și putem fi bine numai când ne lepădăm de noi înșine și ne predăm 100% Domnului Isus, care poate să ne facă după chipul Lui. Când toate izvoarele ființei noastre sunt în Hristos, atunci și gândirea și vorbirea și lucrarea, toate sunt bune. Dintr-o viață nouă ies gânduri sfinte, iar din gânduri sfinte ies vorbe și lucrări dumnezeiești. Cine nu gândește, nu ajunge la adevăr. Memoria trebuie împrospătată cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, așa cum minima este împrospătată și întărită fără întrerupere cu oxigen. Flacăra memoriei duhovnicești se păstrează numai prin oxigenul cuvântului lui Dumnezeu, printr-o necurmată aducere a minte de el. Gândirea dreaptă îți dă o privire dreaptă și orice gândire se strâmbă când se întoarce de la Hristos. Nu putem gândi drept decât numai înfrânându-ne, fie de la poftele trupești, fie de la poftele spirituale. Memoria bună păstrează cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu păstrează memoria bună. A gândi ca un creștin nu e tot una cu a trăi ca un creștin. Citind alimentăm creierul, gândind creierul ne alimentează. Gândire ne înalță mereu mai adânc. Cumpănește în gând cuvântul și în faptă gândul. Limba în care se exprimă gândurile difere de la cea în care se rostesc sentimentele. Judecă-te tu, ca să nu te judece alții. Memoria este dobânda repetării. A vedea nu e tot una cu a observa. La șesmovilele par înălțimi, iar la munte numeroase culmi trec neobservate. Ideile hrănesc entuziasmul. Doar impresionează. Sub varza care-și întinde frumos voile bogate, nu cresc buruienile. În mintea plină cu gânduri bune, nu-și poate diavolul pune sămânța gândurilor rele. Uitarea-i unește pe oameni. Memoria îi desparte. Centrul de greutate al cerului. Inima omului. A gândi este mai greu decât a înfăptui. O gândire greșită naște fapte greșite. Gândirea greșită izvorăște dintr-o învățătură falsă. Cine gândește la lucruri plăcute nu moare de urât. Adevărul despre viață este cel mai necesar, chiar dacă nu este plăcut. Logica este ordonarea gândirii în lumina adevărului dumnezeiesc. Cei fără idei sunt cei mai misterioși oameni. Nu toate gândurile ne sunt prieteni, ca și pe prieteni trebuie să le alegem. Secretul memoriei este atenția cu care bagi de seamă. Nu orice zbor e înălțare, nu orice cădere e prăbușire. La marile întrebări nu se pot da răspunsuri mici. Urmele lăsate de înțelept în deșert se șterg repede, nu vorbi acolo unde nu sunt urechi să asculte. Ce este o idee? Când un gând se întoarce asupra gândului. Să ne gândim la ceea ce gândim și vom fi feriți de gândurile rele. Adevăratul gând folositor este gândul care dă de gândit. Una din întrebuințările cele mai bune ale memoriei este să-ți amintești că trebuie să uiți pe cei ce ți-au greșit și să îndrepți lucrurile cu care ai păgubit adevărul și iubirea. Trandafirul sacru al creației prinde sevă și culoare din sângele ființei noastre. Contemplația dă formă spiritului, așa cum stelele dau contur cerului. Dacă gândurile mele sunt îndreptate spre lucrurile lumii, voi lua caracterul lumii. Dacă mă gândesc la Hristos, voi primi pecetea lui Hristos și voi semăna cu el. În toate lucrurile trebuie să ținem seama de sfârșit. Nu gândurile te obosesc, ci lipsa lor. Ceea ce suntem este într-o mare măsură determinat de ceea ce gândim. Gândul este atelierul unde se găsește păcatul sau virtutea, după cum îl îndreptăm, într-o parte sau într-alta. Greșește puțin cel care gândește mult. Greșește mult cel care gândește puțin. Gelozia Rădăcina nemulțumirilor o constituie mai mult gelozia decât adevăratele nevoi. Gelozia după voia lui Dumnezeu este starea celor ce îl cunosc pe Hristos ca mire. Golgota Isus, ducându-și cruce, a ajuns la locul care se cheamă Golgota. Ioan 19 17. Și-au adus pe Isus la locul numit Golgota. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. Marcu, capitolul 15, versetul 22-23 când rostim numele Golgota, inima începe să vibreze, ca și atunci când rostim numele Isus. Golgota și Isus s-au contopit în numele Marelui Mântuitor al neamului omenesc. Lumina care vine de la Golgota împrăștie cu adevărat întunericul și izbăvește sufletul de orice robie. L-au dat jos de pe lemn. Un om al lui Dumnezeu spunea, Nu cu și piroanele, ci dragostea a ținut pe Hristos pe cruce."